Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM. Hits FM God morgon, Fredagsfrallan Lucia Fredagen 13 december 2013 I natten darrar det kalla väder Steg hörs, jag knarrar på vindens bräder i vita kläder stod herregårdsflickan med vaxljuskrona kring håret fäst. Nyss vid mitt läger och räckte brickan lugn i sin renhet åt yrväckt gäst. Nu upp till gamman i mörka tider med kärvedsflamman Lucia skrider i deld och lider. I dörren gläntar med morgonglöggen min muntre värd. Och bringar bud att unga dotten väntar sin late körsvän till festlig färd. I tidig vinterren snön är fallen och foten slinter på frusna vallen och vit står tallen som silverstaken. För månens prunkande högtidsljus och stjärnblås brinna högt över taken på djurens follor och människors hus. Och släden redes med fäll och täcken och sela ledes från klöverhäcken den raske skäcken. Med fröjd vi glida genom sovande skogars skjul. Ur huvan tindrade vi min sida som morgongryning till härlig jul. Det Är eh, bättre Lucia-morgonen? Så där får ni vänta. Både Dikta Birger och dessutom eh, Sankta Lucia med Adolf Fredriks ungdomskör. Jag hoppas att ni får se åtminstone ta del av åtminstone ett mm. Lucia-tåg under dagen. För eh, ah, det är fantastiskt vackert. Min favorit här i Tranås. Nej, oh, ja, ja, det finns några fler favoriter. Men en av mina favoriter i Tranos. Det är ju faktiskt som en byggdans folkhögsskola, Slussetåg. De har ett pottpuri som Magnus har gjort som är enormt roligt och jassigt och svängt och så. Men de, de, Jag vet att de får inte land och rike runt idag men i alla fall tränas runt och, och, och lussar säkert så, så har ni en möjlighet så missa inte dem. Eller någon annan. En som ni absolut inte ska missa nu den närmaste 45 minuterna. Det är vår gäst, dagens, morgonens gäst i Fredagsfrallan, Henrik Gustafsson. Välkommen till Fredagsfrallan. Tack så mycket. Hej, vad kul att se dig. Du ser ju pigg ut. Absolut. <laughs> du Henrik, ny på, på Swedbank. Får man säga, har du fortfarande knappt ny på jobbet? Nu har du varit ett tag på Swedbank i Tranås och i Buxholm, är det va Det är bra. Ja Ja, ett par månader, men där får du får fortfarande kalla mig ny. Det går ah, bra. Bra. Ja, vad bra. Och sen ny på Swedbank, är ju, det är ju en sanning med modifikation, men det ska vi ta reda på, för du är allt annat än ny på Swedbank. Eh, vi börjar som, som jag alltid börjar. Jag, börjar, jag börjar med en öppen fråga, och det är alltid lite spännande när man, när man heter Gustafsson så undrar jag, tänk tänker om jag har hittat rätt människa i folkbokföringen, men jag säger så här, vem är Karl Henrik Gustafsson? Jo, en... Eh, tre... Det var Carl Henrik. Det stämmer ja, bra. vad bra. <laughs> ja, bra, bra. jag tror att du kommer rätta. Vad bra, vad skönt. Ja. ja, vem är Carl Henrik, Gustaf? Ja, en 38-årig kille som kommer från Linköping från början och eh, jobbat i banken otrolig massa år redan och eh, älskar bank. Ja okej, okay, ja. Har ja, man hört lite össkötska? Du är du är össköter från, från eh, av, vad säger, födsel- och ohejdad vana. Stämmer bra, det Ja, ja. Uppvuxen utanför Linköping på en, på en gård. Ah, okay. alltså, bondtäck, mm. Ja, okej. Så du är bondpöjk? Ja. Även lite, lite hobbybonde fortfarande faktiskt. Alltså, är det? Ja. Jaha, kan man vara det? Hobbybonde, vad kul. Ja. Så, så när, liksom, när du kommer hem ifrån, ifrån banken då, då tar du av dig slipsen och... Ja, och, och, och, och, ah, nu har inte du slips. Ja, det kanske har ibland i och för sig. Ja. Och, så tar du av dig slipsen och tar på dig granning i och drar ut eh, i... I Lagon, eller eller, eller, eller, eller spannmål eller vad är det är. Det är spannmål eller så. Ja, okej. Ja, Du eh, har varit ett bra har du odlat i år? Ja. Ah, har det varit ett bra odlingsår eller? Det har varit ett eh, ett okej okay år i alla fall. Ett medelårsläge. Men du så. låter som en riktig lantbrukare, jag har aldrig, jag säger... hört, aldrig hört en lantbrukare som säger, "Yeah, det här är super här. Ja, ja var bra, men, ja. men okej, okay, jag fick ju fortfarande kallare som eh, ny på banken då. så, så Eh, du är här nu i, i Tranos. Bank, bankchef säger man nu för tiden, eller hur va? Det, det, det Direktörer, det låter lite mosigt. Jag tror inte det finns kanske. Ens. Ja, det kanske finns. Jag vet inte. En bankchef tycker jag det är bra. Är det okej? Okay? Ja. Då, då säger vi bankchef. Eh, vad gjorde du innan? Eh, jag har jobbat innan i Linköping. Jag har jobbat i Motala och sådär. Men hållit mig till, till bank och till Swedbank de senaste 14 åren. Ja, ah, okej. Okay. Men visst är det ganska... Det, det, det, på något sätt är det ganska häftigt att det är ju inte sådär strömhopp mellan bankerna Alltså börjar man på banken Så säger man banken Oavsett om banken heter någonting på S eller N Eller, eller vad det nu kan vara för någonting så Man är sin bank trogen i mångt och mycket Ja va? Det måste vara en bra arbetsgivare Ja, ja men ja. eller hur va Och, och kommer du säga så här, jag har jobbat 14 år på, på banken Så säger du det till någon av dina medarbetare och säger de är hm, ny på jobbet eller hur Stämmer det, är många här i Tranås och Boksom som har jobbat äh, Betydligt fler år än mig Ja mm. Du, senast var du var du bankchef kontorschef på Scheggetorp. Mm, ja. Stämmer. ja. Eh, hur, om man om man jämför då eh, Skäggetorp och, och Tranås, det måste vara liksom helt två, helt, två, två, två helt olika utmaningar. Alltså, ja, ja Båda och det är fortfarande människor vi, vi jobbar med ja, det är och klart. människor och pengar och, Ja, det är klart. Alltså. Mm. Eh, vad är den största, ut vad är, vad är, har, du hunnit, har du hunnit se någonting av Tranos och så vad, vad, är ditt in, vad är dina första intryck? Eh, mina första intryck är att eh, människor är väldigt stolta över, över Tranos. Ja, ah, och säger du och, vad ja, kul. måste jag säga. Ja. Ah. Det känns som en. Ah. En relativt stor stad faktiskt. Ja, ah, eller hur ja. Visst, det, det, det, det, det Det finns en attityd. Mm. Alltså det, man, man skäms inte för sig. Nej. De brinner verkligen för Tranås, det kul, ja, jag Ja, det är kul Och då är det väl rätt kul att Swedbank finns i Tranås för, för, för Swedbank i Tranås brinner för Tranås Jag förstått också oh, Verkligen Fantastiskt samhällsengagemang ni har som bank Ja eh, väldigt, väldigt viktig fråga för oss tycker jag eh, alltså Jag tycker vi måste, vi måste finnas med i, i samhället Och engagera oss och, ja. och, och ta ställning mm. Ja, inte minst Vi, vet, vi kan ju prata om Vad heter det, unga Unga jobb heter unga det? Jobb, unga ja. jobb, ja. Kan, kan du inte berätta henne lite kort vad det är för någonting? Eh, ja, eh, unga jobb är någonting som... Eh, en satsning som, som Swedbank drog igång 2009 eh, för att få in ungdomar i, på, i arbetslivet. Ja. Eh, hittills fått in eh, genom unga jobb då, 4 000 ungdomar som har fått praktikplatser runt om i Sverige. Ja. Jag tycker det är fantastiskt viktigt. Ja, det... och, eh... Vi tar det en gång. Då. Vi tar... alltså, Swedbank, en... en... Aktör på, en aktör på, på den privata marknaden har engagerat sig och tillsatt att 4 000 ungdomar har fått praktik. Alltså det är ju det eh, måste vara enormt roligt att jobba i en sådan organisation. Ja, det, det är så kul att se de här ungdomarna som eh, ibland blomstrar upp då och känner att de, att de är behövda. Många kanske aldrig har fått, eh, fått chansen att komma ut på en arbetsplats eller se hur det ser ut och... Första, första kontakten med, med arbetslivet. Ja, det, är ju så, det är så viktigt det där. Mycket i samhället idag fungerar ju med att man har, att man har ett nätverk. Mm. Man vet vem man ska prata med. Mm. Och, och det är klart att, att bara få den här första chansen att komma ut eh, och på en praktik, mm. det måste betyda oerhört mycket. Ja. Så det är nog så viktigt att bara få den första kontakten. Ja. Sen har det dessutom lätt jobb för en hel del också. Så att de här unga jobb Alltså mm. folk har blivit anställda. Det är folk, väldigt stor ja. Så var ett fallet när vi själva tagit in ungdomar. Så det, skulle jag säga, I Linköping när jag jobbade senast så var det nog hälften som har fått jobb hos oss, eller är kvar hos oss, eller jobbar hos någon annan nu. Så att det, ja. ja, det är ju till skillnad mot de som sitter på läktaren och pekar finger och säger att någon annan borde lösa det här. Mm. Det, det är, och det måste man ju säga. Vad är han heter? Han heter någonting på jury Wolf Wolf. Mikael Wolf, ja. Wolf mm. han, är, han verkar väldigt engagerad. Alltså det, det, det måste kännas väldigt bra att man har ett stöd hela vägen. Så att säga. Ända ifrån täppen. Nu sitter han inte så högt upp. Han, högt upp. han är sitter ju högt upp. Han känns inte som att han sitter så högt upp. Nej, han är verkligen nära och man ja. blir verkligen sparad av honom. Men du, Henrik, det här. Det, vi måste prata lite mer om det här med, med banken. Jag blev ju för sig intresserad av det här med spannmål också. Vi får se, vi får se om vi... Liksom. Men... men, men vi skäller ju oftast på banken. När ni inte har några pengar, när det går dåligt för er då skäller vi på er. Och när det, när det, går, när det går bra för er då, då skäller vi på er, er också. Stämmer det som jag säger? Alltså är det, får, ni, får ni mycket? Får ni klä skott för mycket? Nej, jag tror banken är någonting som folk har åsikter om. Ja, Men det är bara positivt. Det vore ja. värre om det vore tvärtom. Tycker jag. Ja, tycker att, att, att det inte fanns. Det är, ja. Vilket enormt bra svar. Mm. För, för, för, för för det är klart att om inte banken fanns. Alltså, vi är ju jättestolta över att, att, att vi har Bank i Boksholm till exempel. Mm. Det är ju görviktigt. Och vi har ju, jag får ju säga det nu. Jag, Roger på banken. Alltså, det är ju ett, det är ju ett fenomen. Mm. Ett, eller ett fenomen. Det är ett begrepp i Boksholm. Mm. Wing wing på banken, som ja. man säger så här. Ja. Så att. Äh, ja, men Roger kan ju verkligen allt. Så att. Och kom ni också där. så att, Ja. Ja, men de är, det, är en, det är en sån här dynamisk duo som, som sköter det kontoret. Mm. Och det har, ju, det har ju faktiskt blivit så att tillgängligheten har ökat mm. på det kontoret. Ja, såvärt. Men, men om, man, om man funderar lite på det här med, med det kontantlösa samhället då. Det har ju varit ett äckla liv runt det här med att man inte ska kunna hantera pengar och så. Men det har gått ganska bra i Tranås, va? Ja men det tycker jag Det, alltså, det, det är ju har... verkligen att, att, att visa Och hjälpa dem som har frå frågor Och visa på alternativ Och hur man kan mm. Och det intressanta är ju faktiskt Att eh, Alltså med, med Att inte ha kontanthantering Innebär ju Jag kommer inte ihåg Var det 60% av kontanthanteringen Som var svarta pengar Eller något sånt där det var ja, ja, ja. Jag tror den siffran är lite högre ja, ja, ja, Lite högre till och med ja. alltså det är ju, det är, Då kan man bara tycka bara, bara För det kan jag liksom Leva med omaket mm, mm. Men samtidigt så kan man säga Ibland så, så drabbas man ju av det där man liksom, Vi hade en julkonsert och fick ihop en massa pengar Till radiohjälpen och till läkare utan Gränser i, i, i insamlingen I kyrkan det är Självklart stod vi med en massa kontanter. Men då var det en lantbrukare i vårt gäng som sa: Jag kan ta de där pengarna. Så sätter jag följer över från mitt eget kont. Ja. Alltså. Ja. Det finns alltid en lösning på sånt. Ja, eller hur? Alltså, det. Mm. Det var rätt skönt. Du, eh, James Blunt har du önskat. Jag tror jag sa, James Blunt. Jag tror jag. I'll be your man. du Är du Tronos man nu? Ja, är det så vi ska det. tolka ja. det? Jag vill lyssna på det. Hey Fredagsfrallan med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Ja, ni lyssnar på Fredagsfrallan och gäst i studion idag är Henrik Gustafsson, ny bankchef här i, i på Swedbank i Tranås och Boxholm säger man va? Transtrboxholm. Transtrboxholm. Ja. ja. Det är lite kul tycker jag för det skedde den här omritningen av kartan för några år sedan där, liksom där där man liksom faktiskt fick ihop Bokshåll med, med Tranos också mm. bank, bankkontorsmässigt. Det tror jag är mycket bättre än den, den, den tidigare. Men du, jag funderar på det här Henrik som, som lantbrukarsån då varför blev det bank? Alltså, ba varför valde du bank? Liksom? Alltså, det kände, jag tänkte liksom att du skulle liksom är det inte där man ska ta över och, och driva vidare och utveckla och så. Varför blev det bank? Uh alltid haft ett intresse för ekonomi. är du snål? Ah? Nej det får jag inte. <laughs> för ibland bland annat så är intresserad av ekonomi det betyder. Oh. <laughs> nej Ja oh, nej men oh. siffror och ekonomi var det nog från början och sen uh, läste jag ekonomi på i skolan och sen så var det en, en kompis som jobbade lite extra på på Swedbank och rekommenderade mig att söka. Okej. Okay. Så, så det var nog början. Uh, sen när man jobbat ett tag då uh, då tycker jag att bank det handlar mer om att eh, hjälpa människor att eh, förverkliga sina drömmar skulle jag säga. Ja, ah, det låter ju. Man ah. tänker när man köper sitt, sitt hus och någonting. Det är oftare bland det, något väldigt stort för många, givetvis. Ah. Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju förmodligen ett av de viktigaste eller största besluten som man fattar ah, i, i livet. Ja, ah. ah, vilken, vilken fin syn. Alltså du, du såg bortan för kronorna så att ja, säga. Ja, men för ah. när man jobbar ah. jobbat ett tag så är det ju... Mötet med människorna och se hur de ja. får träffa dem kanske någon gång per år eller oftare och se hur de utvecklas så ja, är ja. spännande. Ja. Men Henrik, du har jobbat mycket på företagssidan också i banken, eller? Ja, ja. jag började på företagssidan redan ja, okay. från början så att jag har mycket med olika typer av företag från, från stora till små. Ja, just det. Ja, då har du varit med liksom både i uppgång och, och nedgång ja. på företagen också. Så du har en ganska stor... För det tycker jag, kan inte det vara en viktig egenskap att man, att man är empatisk precis som du beskriver det här att man, att man liksom ser man ser människan bakom pengarna på något sätt. Det, det måste vara en... Tror nästan en förutsättning. Men det kan vara en jobbig förutsättning också för ibland måste man... Det ja, bygger på affärsmässighet också när man fattar beslut och sådana saker. Absolut. Ja. Men det hoppas jag att man kan tillsammans med, med kunden komma fram till det, till det beslutet, oavsett det, vad det innebär. Ja. Du um, lycera ikväll. Ska, eller du lycera idag hela dagen. Ja. Ska, du, ska du fira det på något sätt? Ska du, ska du lussa själv? Har du lussat på morgon eller kanske för, för uh, din sambo eller något sånt där? Nej. Uh, nej, det, det hann jag faktiskt inte med i morse. Det var li, <laughs> lite, lite för tidigt. För ja, ja, jag har fått en rak höger kanske. Ja, nej, en en lussebulle tillsammans med kollegorna på jobbet ska absolut. Ja, ah, vad trevligt. Ja. Och, och, och det är ju faktiskt så att det är ju jättefint med Lucia-firarna. Och sen finns det det där att man kanske tar sin stänkare för mycket och sådär. Och det behöver ni inte göra. Så jag har ju faktiskt glömt bort. Jag ber om ursäkt, men jag har faktiskt glömt bort, jag, jag, jag spelar alltid en docent jag, eller en eh, docentlåt. Och den här passar. Den här är till er alla, tjejer Uh, idag uh, Den heter nämligen Hon dansar bara med nyktra killar <skratt> det, där, det var det var det var docent, jag glömde att säga det men det här är faktiskt säsongsfinalen för Fredags för alla. Det här är det sista programmet som vi sänder innan juluppehållet. Däremot ska ni lyssna på onsdag nästa vecka den 18 december mellan 17 och 20. Då är det nämligen rimstuga här med mig Janne Holmbom och med Erik Hellqvist och Johanna Lind och kanske lite mera människor. Så då har vi rimakuten bland annat och vi hjälper er med de schysstaste rimmen till årets julklappar. Och årets julklapp ska ju vara en sån här, vad heter det, fruktcentrifug? Någon sån Fruktsaftcentrifug? Det tror jag inte. Dyft på det, det tror jag bara påhittat. Jag hoppas att det blir upplevelser som blir årets julklapp. Jaha, eh, god morgon morsan. Är du vaken? Jaha, god morgon, god ja, morgon. Tjenare. Mm. Hörru, du, eh, allt väl? Allt är väl. Hur har, hur har ni det i studion? Ja, men vi har det bra Henrik, eller vad säger du? Väldigt bra. Ja, vi sitter mm. här och... och, och Malarna har bakat lussebullar och pepparkaka och så sa hon igår, tar du med dig en till, förbjuda din gäst, yes, sa hon. Ja. I flall, flallan, flallan, sa ja, hon. Nej, typiskt Malin, ja. hon tänker på andra. Ja, mm. ja. ja mm. det är det. Och det, det, det gör väl du också, morsan? Eller? Ja, jag vet <laughs> inte det. Ja, oh, det tror jag. Ja. Ha, ha. Jaha, hur, vad har ni pratat om? Har du fått reda på vad man gör? Vad man gör i banken efter klockan tre? Vi har inte riktigt ja. kommit dit än. Han är ju nu ja, Hen på jobbet så vi får ju ta det lite försiktigt. Sådär. Ja. Så. Hej, det. hej, god morgon Henrik. God morgon, god morgon. Ja. Ja. Va, va, vad har du på hjärtat då? Har du några funderingar? Jag har, ja, jag har tänkt på det. Det är ju idag. Ja visst, hela dagen. Ja. Och det är fredag den 13 dessutom så att det... Ja men det behövde Nej. du inte säga Nej, okay. Nej, ja. <laughs> Nej men jag tänkte på Hur det var förr i världen ja, det... när, jag var, när jag gick i skolan På Lucia Vilken spänd förväntan Det var varje Lucia morgon När man skulle uppvakta lärarna Det gör ju Antagligen inte barnen idag Men du vet då på den tiden Då var vi några stycken då Från klassen som tog på oss Lucia-klänningar och, och glitter och sådär. Ja, ja. Och sen så gick vi till lärare. Ja, ja. Och, och de visste ingenting om det här utan vi bara dök upp Nej. eller dök ner. Men, du, det nu heter. men då ska jag berätta för dig morsan Som jag läste på Facebook här på morgon mm. Lasse Johansson som är Dramalärare på Hålavälsgymnasiet Här i Tranås han bor, ja. han bor ute på Torpön dessutom Alltså mm. han blev Överraskad i natt för, för, för, för kanske fyra timmar sedan Så kom de och lussade För honom hans elever Så att, mm. Den ja. traditionen finns ja. På vissa håll då Eller e också. Ingenting har hänt på 70 år <skratt> <skratt> <skratt> ja det <är> du. <skratt> ja, men det var, väl, det var väl trevligt Men, ja, det men var hade, ju man inte, trevligt. hade man inte en väldig respekt För, för sina lärare Fick man verkligen busa så med lärarna Jo man gjorde så man, man fick göra det vet du, Men det var ju en del som inte släppte in oss och, och sådär men, men ja Jag kommer särskilt ihåg en lärare Som vi hade Och han blev ju så Förvånad och han, han kände ju att han var omtyckt av eleverna. Ah. Oftast var det ju de som lärare som man tyckte bäst om som ja, det man är ja, det var klart. Man gick väl inte till de som man avskyddade. Ja. Nej men om man inga lärare ja. man, det, Men om man, man tycker Jaha. bättre ja. Jaha Sen har jag läst eh, Korren på morgon här och, ja. och, och Om Håkan Hellströms historia Ja, ja det var ett helt uppslag jag. Ja. ja det var mycket här Jag ja. visste inte att han hade spelat trummor I Broder Daniel Aha. Nej, det ser. Du, ja. Ja. Så nu har jag läst mig något nytt ja. Man läser något nytt varje dag. Gillar du Håkan Hellström eller? Jag Ja Alltså, jag är lite tvägad där måste jag säga. Berätta, jag i... Ja, alltså jag tycker jag tycker han är bra genom att han är så såsfri och så. Men sen tycker jag att det går till överdrift ibland. Hur menar du då överdrift? Ja, till exempel han, han hittar på alla möjliga galna upptåg. Ja. Han ja. har ju, ju tänkt att, att spela naken här vid något tillfälle och men de hade då i sista stund stoppa honom från det. <laughs> <laughs> ja, ja. Och du vet, en gammal människa, det lät ju hemskt. Ja, jag, jag tror inte man behöver vara så gammal för man kan tycka att det, det är liksom, lite för mycket. Ja, vad, vad, vad skulle det. hända Henrik om du dök upp naken på banken? Det skulle vara din sista dag på banken, eller hur? Det skulle nog väcka en viss muntrighet eller uppmärksamhet i alla fall. <laughs> men det här med banken också, det förstår jag inte. Eh, med kontanthanteringen som, som upphörde då, var det förra året det? Ja, det har väl fossats ut lite sådär på... på, på ja. ja, men Swedbank, de... de är... Ja, förra året var det. ja Ja, ja just det. Men, äh, men det blev tyst om det, för det var ju ett väldigt dramatiskt skrift om början. Men vet du, vet bland du... annat bland pensionärsorganisationer. Ah, ah, gud ja, gud ja. Men vet du, vet du varför det blev tyst? Jag, tror inte du, jag, jag ska vara riktigt ärlig, för jag var, var ganska insatt i den där äh, aktiviteterna. Utan det var precis tvärtom. Vad, vad, vad Swedbank gjorde nu, nu låter det som att jag är anställd på Swedbank, men, mm. men vad Swedbank gjorde det var att man var väldigt öppen Man var väldigt transparent att tala om vad, vad man skulle göra När man skulle göra det Och varför man skulle göra det Och sen var man ute och besökte en massa, massa föreningar Och berättade så här ser det ut Och det här, vad kommer det här innebära för er Och hur, vad finns det för lösningar Så jag vet till exempel Det är flera föreningar som har, som har löst det här med kontanthanteringen För det finns andra aktörer i, i, i samhället Som har ett jättebehov av att få kontanter eller hur? Visst är det så morsan? När ni har ett lotteri och så, så får ni en massa kontanter och så vill ja. ni som liksom blir av med de där pengarna. Ja, kan inte precis. Med, inte i madrassen va? Nu kan Nej. Man få det här, det är kanske är bättre ränta rent av i madrassen just nu. Men, men, men, men eh, och, och då finns det ju andra aktörer i samhället som till exempel ICA-handlarna eller konsumhandlarna eller vad det nu kan vara för något. Mm. Som har ett ständigt behov av mynt och sedlar och alltihopa. Mm. Och där är det många av dem som, som snurrar en hel del pengar i sin verksamhet. De har hittat den typen av avtal Med, med, med den typen av aktörer ja men så att, man måste göra avtal då, då För att det där ja, är ju alltså, Avtal, det är väl mer att man kommer överens att vi kommer, ja. kan vi, Ja, det fixar vi så, ja. så den typen av avtal Så, så funkar det på Krono i alla fall tror jag. Så att, ja. Och samtidigt så är det så att Jag läser i jag tidningarna varje dag alltså, jag, jag måste, nu, nu, nu, nu går jag igång här Jag ska ta en grej som jag, som jag blir riktigt Alltså det jag, jag, har, alltså, jag gillar ju inte kriminalitet alltså, vem tycker du om kriminalitet det är en bra fråga ingen, ingen. men det jag retar mig enormt mycket på, det som, det som gör att jag nästan blir illamående det är våld och brott mot äldre mm. alltså, och nu senast så läste jag på, om västkusten, en kvinna som, som ringer på hos äldre människor med ett stetoskop Eh, över, över halsen, sådär liksom. Mm, alltså att hon ser ut som en läkare ja. och blir insläppt. Och nu hade hon lurat av en kvinna 7000 kronor inne i hennes lägenhet. Eller stulit i hennes lägenhet när hon välkomnade in. Då, va? Du vet, de ber om ett glasvatten mm. eller vad det är för någonting. Ja, yes. Och det här är, det är ju det här vi vill komma ifrån. Alltså så länge det finns kontanter på det här sättet. Ja. Så, så, så är det ju bus enkelt för de här svinen. Eh, mm. för, för det är inget annat än, än svin när man ger sig på. Eh, Eh, svagare grupper. Eh, och det är klart att, kan vi, kan vi åstadkomma det samtidigt då som en stor del av kontanthanteringen idag faktiskt är pengar som, som inte är rena pengar som är svarta pengar. Så att, mm. eh, nu drog jag en fackla för det. Ja, men du vet att det är så här också att i och med det är så svårt att få pengar och, och, och, och, och få kontant, ha kontanter. Många äldre är vana att bara handla med kontanter. Ja. Och, och sen eh, att att man ska kunna ta då i bankomat och, och så. Det är inte så lätt Nej, för alla att komma ihåg inte. de absolut här numren som Nej. man ska slå. Och, och det innebär att ja, när man då har möjlighet så tar man ut kanske hela sin pension Precis. på en gång. Precis. Och så har man den hemma i lägenheten. Och där har ju samhället ett jättestort ansvar att, att, att utbilda egentligen. Att mm. lära. Mm. Mm. Och är det så att man är Är man osäker på det här då, då, då, Och bor i Boksholm Eller i Tranås, då kan man titta in på sitt bankkontor Och säga mm. det här alltså jag, jag, jag, tycker, jag tycker det är konstigt att Jag har svårt med koder och allt vad det är för någonting mm. Hjälp mig med en bra lösning Så kommer man mm. få en bra lösning Eller hur Henrik? Absolut Ja men finns det andra lösningar då? Ja det finns en massa lösningar mm. Ja Henrik Nej men kom in på banken då så, så följer vi med ut till, till exempel till automaten och visar och känner man då att man känner sig otrygg då så kommer in nästa gång också så, hjälper vi, så följer mm. vi med ut då också ja. och visar. Precis, och till slut, alltså det repetition är kunskapens moder. Ja. Mm. Ja. Och så finns det så kan man ju betala direkt med sitt kort också för att slippa ha så mycket kontanter hemma då. Ja. Mm. Ja. Nej, men det, det, det är bra att du tar upp det, morsan, för att det är en, det är en viktig fråga. Vi ja, alltså, så måste det... vi, liksom, vi måste nog försöka hitta lösningar som gör att vi blir ja. lite tryggare. För ja. mm. just nu så spelar vi, liksom, vi spelar om de taska krafterna i samhället i, rakt i knät på något sätt. Mm. Mm. Du, nu, tiden bara sprutar, morsan. Du, ja, vet du ja. vad jag gör nu som en tri tri tri tribut till dig? Jag spelar, jag spelar helt enkelt. Håkan Hälström. Morsan, har riktigt... Ha en riktigt bra dag så hörs vi. Ja, Tack tillsammans. Ja, till ja, ja. till er båda. Ja. Kram Kram. Hej då. Kram hej. Kan man inte umgå att bli kär Där går en som svär Att allt du gör är gott mm -hmm, Jag är ja, din ånder Vill ha en idiot Lägg din hand i mig mm -hmm, Lägg din hand Har ingen plats att kalla I detta pissiga våren Ett förlåtgäng kapar en spår är i vår kväll Bro livets heroin Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Ja, Hits FM. Hits FM. Oh, Du lyssnar på Fredagsfrallan morgontidig i Radio Tortschow här i Hits FM 97,8. en bygg med mig Jan Holmom. Du lyssnar dessutom på säsongsfinalen. Och vi håller inte på med julbak men däremot med julbank. Ja, oh, Det var lite krystat. Och gäst i studion är Henrik Gustafsson, ny bankchef på Swedbank här i Tranås och i Boksholm. Företag. Eh, företagarna eh, och företagen. Eh, det är det viktiga affärer för er? Det är väldigt viktigt. Ja. Jag måste säga, jag blev, redan blivit eh, både fascinerad och förundrad över vilket, eh, hur mycket företag det finns både i Tranås och Boksholm. Eh, ja, helt fantastiskt. Jag träffade Perne Larson Larsson i, i Boksholm i, i veckan. här och Han han berättade på ett väldigt målande sätt alltså hur många... Många nya företag kommer ut ur, ur det gamla, gamla bruket när det, ja, när det, det försvann det, till ja, exempel. Just. Jag tror det blev över 30, 30 företag från ett. Ja. Ja, just det. Ja. Att, någonting sånt som skulle kunna bli blivit så ja, omvälvande har blivit... Positivt tycker ja. jag. Mm. Ja, verkligen. Alltså, från, från en riktig bruksort, och det är det fortfarande med stolthet en bruksort till ett, en, en riktig ort med många spännande företag. Mm. Ska vi säga det också, Per-Arne Larsson, det är ju kommunstyrelsens ordförande i Och vi kan skicka en extra julhälsning till Per-Arne som faktiskt går i pension nu vid, vid årsskiftet. Mm. Han lämnar över till Britt-Marie Johansson på kommunalrådstolen. God jul på det Perone. Vi får väl träta på andra sätt i framtiden. Ja, Är ni en bra bank? Om, man är, om jag är företagare. Är Swedbank en bra bank för företagare? Ja, det hoppas jag verkligen. att, att alla tycker, Jag ser det som det i alla fall. Framförallt så. Allt att vi kan vara en partner. Allt från den lilla lilla nystarten. Nyföretagande fram till de, de stora de stora företagen. Ja, för det är ju så. Som, alltså, som företag eller som företagare eller som privatperson så har man ju olika lägen i, i, i livet. Mm. Så, och då har man lite olika behov mm. och så. det tror jag Framförallt nyföretagare tror jag vi alla måste hjälpas åt med att, att jobba för här i, i Tranås och Boksham. Ja, att, att, att förenkla nyföretagarna för det men, men, det, men, det, men om man då pratar med, med företagsaffärer här Om vi ska bli lite konkreta företagsaffär i, i, i det här området är, är det någon snubbe från Stockholm som sköter det? Eller, sköter, eller hur, hur funkar det? Det, det. det, det, det sköts allt här, härifrån Tranås och, ja, och Boksom Vi har ja. tre stycken väldigt, väldigt duktiga företagsgivare som, som jobbar och Vi tar alla besluten härifrån Ja, det är ju eller hur, mm. all, all, all, all business is local på något mm. sätt. Mm. Alltså, det, det är vi som har förståelse och känner företagarna. Då ska det, vi ja. ta besluten också. Ja. Men du kommer jobba lite med de frågorna också, Henrik, eller? Ja, ja. ja. Eh, väldigt mycket. Jag försöker ut och träffa ett eh, jättespännande företag senast, senast igår. Där vi ah, okay, pratade ja. Eh, eh, ja, bilar bland annat och, och bilfinansiering. Ah, okay, okay. Ja, okej. Det är klart att ni, ni gör vidare i, i ert erbjudande också. Mm. Du, eh, Ekonomi för unga. Eh, vet jag vet att det är också någonting som ni liksom. Inte bara att ni har jobb för unga utan även ekonomi för unga är någonting som. Eh, Swedbank. Ja, det Stämmer. Eh, en av mina kollegor på, på banken i Trons som är ute på våra gymnasieskolor och eh, pratar om ung ekonomi och försöker ge, ge, ge några tips och in i. In i den, in i vuxenvärlden. Ja, just det ja. ja, det är nog det... så viktigt idag med alla sms-lån och allt. Alltså... Ja, jag tror vi har en viktig uppgift att, att fylla där också. Att, ja. att lotsa ungdomar. Det är, det är tufft att komma ut. Och det... Ja, visst. Och det är mycket som pockar på man ska ha det senast både på sig och i fickorna och ja. allting. Så att det, ja. det är mycket som man kan bränna kulor på. Och när man ska köpa sin, så småningom sin, skaffa sin första bostad och ja. tänka på ja. Få pengarna räcka ihop helt enkelt. Ja, just det. Ja, det finns, mm. det finns, äh, finns mycket kvar att göra där. Ja. Du, äh, ett roligt initiativ från ett lokalt initiativ också. Det här med, för samhällsengagemanget är, det går inte att ta fel på. Och, och Swedbank har ju varit väldigt engagerad. Och inte minst via din företrädare. Det Kommer det fortsätta eller? Det kommer fortsätta och förhoppningsvis utökas. Alltså det... Vi måste finnas med ute i samhället. Jag tycker det. Ja. ja vad var kul. Ja, det, det, det känns som att det är viktigt på mm. något sätt. Mm. Liksom. Ja. Det, det och det är nog bra för business också. Alltså, det får man väl inte sticka under stolen med att det är bra för affären också. Man det, liksom det är det säkert också. Men, ja. jag, men det, är inte, det är inte det. Jag tycker, är... jag tycker inte det. Det är, det, är huvudsaken. det är en. Det är en bra bonus av det i så ja. fall att vi finns med. Men alltså, är vi verksamma i trångt så, så måste vi engagera oss i, i vårt, vårt samhälle. Där. Och det som är det som är bra för Tranås blir bra för banken som du säger på, på Aha, sikt också ja, just det. Och, och, och en av de här sakerna det är de här stipendierna som delas ut jag kommer ihåg eh, heter han Petrus Johansson, alltså Petrus Kajak fick ju turiststipendiet eller eh, från ifrån Swedbank i, i, i Tranås då. och han, han, han blev ju hysteriskt glad och det tycker jag, det visar på ett sätt hysteriskt glad, han blev jätteglad han blev inte hysterisk. Petrus Johansson blir aldrig hysterisk, men han blev jätteglad mm. eh, och, och det visar också på det här, alltså det här, hur viktigt det är med erkännandet mm. och det kanske vi ska tänka på lite till man så att vi lite oftare erkänner i vår omgivning och säger så här, speciellt nu dessa tider men andra tider också, så här, Gud, vad duktig du är mm. Lite, lite mindre Jante och lite mera Janne som vi säger. Det görs ju så många goda insatser överallt, Men ja, måste ju, ibland är det viktigt att uppmärksamma det också som du säger. Ja. Mm, Så det kommer nu under 2014 kommer det komma nya stipendier eller? Ja. ja, vad spännande ja. Har, du och ja. har du några stalltips? Vi väntar lite med dem ja. <laughs> <laughs> Okej okay. ja. Men du, apropå stalltips vi, måste, vi har knappt spelat någon av din musik. Oskar Lindros Kan det vara något? Ja? Det tycker jag Från balkongen det låter lite fräckt. Vi lyssnar lite för vi ser. Vi får tona den här också. 20 rader hus Mot samma grå Gör ni sky Sky ljus Härifrån Man kan bara se Fram till bron Bara fram till bron Bara andetag Och ljudet från station Men en finns hopp En finns tid Fredagskrallan. Du Henrik, jag ber med ursäkt men jag tonar faktiskt eh, Oskar Lindros. Nu spelas ju den här låten rätt ofta så att eh, det finns ju stationer som inte gör annat än lirar den här låten hela dagarna. Så att lyssna på den stationen den kan vi se till dem som verkligen vill göra den här. Ni lyssnar på Fredagskrallan med mig, Janne Holm, morgontid i Radio här på Hits FM 97,8. Och gäst eh, idag har varit eh, Henrik Gustafsson, eh, ny bankchef på Swedbank. Eh, Swedbank hörde jag det någon som sa men Swedbank säger vi va? Swedbank. Swedbank det banken har haft många namn då. Mm. Det är gör rätt det? häftigt alltså. Ja. ja. Och ändå är det samma bank Ja, det är, fränt, ja det är lite fränt det är lite Hur man än gör så, blir, så är det ändå likadant ja. Du eh, Henrik jag vet att du ska iväg men, men vi måste ju avsluta med det viktigaste på hela vi, vi ska, nu ska vi tävla och du tävlar ju mot dig själv. Och ja, du, vi, ska nämligen, vi ska nämligen spela Pest eller coolera. Jag tror vi säger ångande för glasögonen. Nej, det är inte så falt. Man kan säga att det är mer iglo eller pigelin. Mm. Alltså, du får. Du, det funkar så här. Eh, du får välja mellan två saker. Och, och, och, och, och, och, och, och sen dömer jag av om det är rätt eller fel. Jag älskar den här just det här. För det är en bedömningssport dessutom. Mm. Så du har ingen som helst aning. Eh, och du kan vinna en en hel kasse fylld med ära ifrån Handelsbanken. Kan jag säga det är ju rätt spännande. Ja. ja. det är säkert iskrap och så där brukar det vara. Ja. Är, är, är du bred? Är du bred? Jag är bred. Då spelar vi pest eller kolera med Henrik Gustafsson, Swedbank. Morgon eller kväll? morgon. Oh, det är, för det här är ju en morgontidig mm. Radio Det är ju en första poängen, du är nästan hemma redan. Hur känns det? Känns bra. Ja, bra. Ja. Är du är du morgonmänniska eller? Uh, eller, ja, bara, jag, eller jag, bara taktiker? Jag, jag gillar gillar morgonen de har hela dagen framför sig för ja. Ja. Mm. ja. men jag tycker man är, jag tycker man är som fräschast typ pallet också mm. på morgonen också, faktiskt. Det säger ju kanske mer om mitt pall än de mm. mm. olika eh, Staffan staffans stalledräng eller pepparkaksgubbe. Pepparkaksgubbe. Oh, det där var ju nästa undan där var PK, får man verkligen säga så idag. Mm -hmm. det, alltså det, det har ju blivit lite larvigt på något sätt, tycker jag. Janne Holmont tycker att det har blivit lite larvigt det där. Nu måste vi liksom vi måste behålla lite av våra traditioner. Vi kan inte se, vi kan inte se rasister överallt. Det, eh, trots att de finns överallt så kan vi inte se dem överallt, utan ibland så är traditioner traditioner. Du, oavsett vilken du hade valt så så hade du fått rätt där faktiskt. jag fick ju en så god pepparkaka i morse här och av din, din dotter Ja äh, precis ja. va. Ja, det, så det var, ja du så bjöd tillbaka ja. där, det är rätt va. Och jag ja, snart kommer det att de säger att Staffan han väldigt lik det här kukkluxklan så att jag undrar om det är någonting med det också så vi får, om, köp en grå kostym så ses vi nästa Lucia och lussa för varandra. Eh, du, kostym då, då blir det bara ett kön så då säger jag, eller eh, dräkt. Också då. Så nu har jag täckt in hela. Oh, gud. Den här är spännande. Du fick rätt. Ja, det fick du, va? Ja. du har två poäng utav två möjliga. Hur känns det? det? känns bra. Men du är enormt sportintresserad också, Henrik. Ja. Så du, du, känner du liksom att tävlingsjävlen går ja, igång? Här nu också? Är, nu ja. ja. Men nu kommer det bli betydligt svårare. Mm. Tredje omgången är ofta svårast. Kronor eller euro? Kronor. Ja, Du vill inte vara med i gemenskapen. Några. Men man kan vara stolt över det svenska också Och betala med sina kronor Det har väl räddat oss till viss del ja. Just nu, eller hur? Är det inte så? Och räddar oss, mm. är det väl fortfarande? Ja, det där är stökigt, ja, där det, är stökigt inte, där. det där kan vi ha, göra ett eget program mm. Om egentligen alltså. det, det, Ja eh, jag, jag skulle vilja säga att Kronor, euro och drachmer Tycker jag skulle kunna vara en bra lösning ja. eh, Men det var bara ett stalltips. Ja, ah, du får rätt för det, alltid kronor Eh den här, ju, den här är ju direkt det är näst sista omgången nu. Och den, den, nu nu nu får ni lyssna där på andra sidan gatan Nordea eller Svenska Handelsbanken Ja, det den var den var för svår ja jag ser försvårad ja det jag förstår att du passar där ja. du, du kunde ha sagt bägge. ja eller något sånt där också så. ja, eh, ja. Ja, brukar jag brukar aldrig släppa igenom det där. Men, men vi, jag gör ett undantag den här gången, Henrik. Det är bra att i våra två. Ja, det är det. Ja. Det, är, ni, ni är duktiga. Det, är, det är ju en av de banktätaste orterna i Sverige, mm. eh, Trons faktiskt. Det är, ja, det är väldigt roligt, tycker jag att det finns. Ja, eller hur? Va? Det är, ja. liksom, banking är verkligen en del av Tron mm. Och det finns andra banker än de som jag har nämnt de tre nu mm. också. Så skulle jag sagt om det hade varit P4. Men nu är jag inte det inte P4. Okej, okay. avslutningsvis. Du är så nära att vinna den här cashen Ja. Utlåning eller inlåning? Inlåning. Självklart. Ja. Ja, men alltså det ligger någonting i det Det är mm. inte dumt om vi bara sparar lite. Nej. Man bör kunna liksom pallarna, ha, ha lite deg som man klarar den här mm. Det är en väldigt väldig frihet att ha lite, ja. lite sparat. Eller hur va? Mm. bankchef på Swedbank. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrallan. Jag önskar dig och, dina och din personal en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och toj, toj, toj. Eh, lycka till med, med arbetet i regionen. Mm. Tack själv och välkommen in på banken. Och vi avslutar med ett ord för dagen. Och jag ber att få er samtidigt alla lyssnare också en riktigt skön jul. Ta hand om varandra. Och ordet för dagen lyder Julen börjar alltid i hjärtat. Sköt om er så hörs vi igen. Fredagsfalla med Jan Holm. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM.